Fica mea, când adevărul fii ceva în inimă și în gură, nu te teme niciodată de întreaga lumi ură. Căci ori întâi tu fi vei pe nedrept rât în tine, până la urmă adevărul tot ieșim la Lumină. Și precum de mândră ziua după noapte de furtună, tot așa e adevărul răsărit după minciunii. Adevărul, adevărul e bogăția purul cea mai minunată. Ea nu poate fi răpită, nici furată, niciodată. Când vorbește mincinosul, n-a ascultat la vorba lui. Vorbarea să asculți, și îți place. O să slăcă și suspui.